Lektion 14 Die Überraschung Erinnerst du dich an unsere Reise nach Galtür? Aber selbstverständlich. Das ist doch noch nicht so lange her. Ich möchte eine Überraschung für Aneta vorbereiten. Ich habe folgenden Plan. Aneta packt ihre Reisetasche für ein paar Tage. Wir fahren gemeinsam nach Österreich aber sie weiß nicht, wohin die Reise geht. Das ist doch eine wunderbare Überraschung, oder? Das ist eine tolle Idee. Wann willst du fahren? Nächstes Wochenende. Leider habe ich nur von Freitag bis Sonntag Zeit. Aber ich kann die Telefonnummer von der Pension Pizfliana nicht finden. Hast du die Nummer irgendwo notiert? Moment, ich sehe mal nach. Nein, leider nicht. Ruf doch die Auskunft an. Ich rufe gleich mal an. Es ist besetzt. Lorenz? Bin ich nicht mit Piz Fliana verbunden? Nein, hier ist Lorenz. Entschuldigen Sie bitte. Macht nichts. So ein Mist. Jetzt habe ich mich auch noch verwählt. Immer mit der Ruhe. Du hast recht. Also nochmal. Pizfleana? Was kann ich für Sie tun? Karin Schmidt, guten Tag. Ich würde gern für nächstes Wochenende von Freitag bis Sonntag zwei Einzelzimmer mit Dusche reservieren. Wir haben nur noch ein Doppelzimmer mit Bad frei. Das Zimmer hat einen herrlichen Blick auf den Predigberg. Wie viel kostet das Zimmer? Pro Tag 270 Schilling. Ich nehme das Zimmer. Gut, ich halte das Zimmer ab Freitag für Sie frei. Vielen Dank. Auf Wiederhören.